Ska vi beskriva lite hur det ser ut där vi sitter? Ja, det är jag. Jag tid. Vi sitter i en turkos, Vi sitter ute i soppa. Mm. Och eh, det är ingen studio studiogrej utan vi har en skingstol där vi spelar Eller hur? Vi har två datorer framför oss. En som vi spelar in på, en som vi har någon slags stödord på. Bara på den ena står på en stol och den andra på någon slags fitta sen har vi ytterligare en stol. Så... Det är kul Ja jag, nej, men det är typ Ja, Och ja, vi ytterligare en stol som man får ställa te på om man vill. För att man inte ska ställa te när någon dator. Och det är nytt för i höst för att förra hösten spelade vi in i en annan lägenhet i en annan soffa. Ja, det är du ju. Här är i ett rum med en helt annan akustik. Jag tycker det här rummet känns mycket bättre. måste jag säga? Nog om vår studio kanske. <laughs> och välkommen till ett nytt program. Ja, både till oss och till er antar jag. Okej, okay, det här blir väldigt flummigt Välkommen. Sätt igång då. Jo, jag tänkte höra med dig om det är okej okay, om jag berätta lite om den konflikten vi hade tidigare, nej, i våras var det. När vi spelade in Hjärtat fullt ja, med Ja, berätta jämskt om det. <skratt> Vad bra. Mycket skärm i delen <skratt> Jo, men vi... det var kanske andra gången vi på att tror jag. Vi hade spelat in någon gång förut. Mm. Och på något sätt så var det väl ganska stressat, tror jag. Mm. Ja, det var mycket men... som skulle göra ja, vi... under en helg. Och vi hade väldigt höga förväntningar. och ja, Eftersom vi båda är människor som kanske blir ganska lätt irriterad tror jag. Ja, Eller jag. I alla fall jag. <laughs> så blev det lite bråk och så. Och det tycker jag var ganska jobbigt ändå måste jag säga. Men ja. här, just då var det väldigt jobbigt. tycker Jag Eller jag tänkte verkligen så här såhär, nu kommer jag hem och så kommer det inte bli mer. Och vi kommer få lägga ner ett fullt. Och oh. vi skulle också få för en grej på en festival En kristen festival, tillsammans Just så jag ja, det så här, visste vi redan då Ja det tror jag vi visste Och jag tänkte så här, nej det här kommer inte funka Utan jag kommer få dra mig ur Och så kommer det Ja ah, domedagstämning Men det, ah. det jobbaste tycker jag var att vi tog det på tunnelbanan ah, På väg till ja, en fest det, är ganska dumt. det var mitt fel, det var jag som drog det domedagst Ja fast jag hade eh, kunnat ta upp det innan Grejen var väl att det Var ganska jobbigt För att <laughs> det, där, det var ganska känslosamt <laughs> Ja det var det. Och, jag har... och vi har inte känt varandra andra så länge. Då, Nej, liksom. verkligen inte. Ja, skitsamma. I alla fall att, ja, det här är ju ett bevis på att vi löste konflikten i alla fall. Och att det inte blev som jag befarade när det var som värst Vi ja. rådade sjukt bra på det här varandra samma. Precis. Så. så och vi löste konflikten. Jag tror inte jag har gjort det så där jättemycket med förut med någon, men vi löste ju konflikten. Eller vi eh, tog tag i den liksom. Eller hur? Och jag, ja. eller förlåt. För ja, nej, nej, nej. Jag ville flika in att jag tror inte att vi hade gjort, jobbat så bra tillsammans på frizon som den här festivalen heter. Om vi inte hade haft den här konflikten ah, innan. Ah. För jag tror att hade vi inte haft en konflikt innan så hade vi definitivt haft en konflikt. Ah. då Om vi inte hade varit så här, känt varandras gränser och humör. Och lite mm. så tänkt igenom hur man hanterar pressade situationer. Ja men absolut, jag har med. För på något sätt så är... När man har haft en konflikt, eller när jag har haft en konflikt och kommit över den så... Och det tror jag gäller för många så är man mer trygg i den relationen. Eller hur? Ja, för man vet att man överlever sådana saker och därför blir man inte lika rädd. Och man tassar kanske inte lika mycket på tå för så här, att det ska hända någonting. Utan man kan slappna av med Eller hur? Det tycker jag var. Ja, men det var ju liksom en bra konsekvens. Eller det var liksom bra förändring, jag Som det du säger. Ja. Mm. ja, och hjärtat och ska ju då idag, som ni kanske redan har redan ut, <laughs> handla om, eh, om konflikter. Och jag vill hävda att konflikter är någonting bra. För som du säger, det styrker relationen. När man kommer i konflikt med någon så tvingas man ju dels att erkänna sina emotioner, sina känslor. Mm. Så här känner jag när du gör så här med mm. mig och att man blir ganska naken. Mm. Och det är som ett ganska eller jag tycker att på något sätt att ta upp den här relationen, att ta det steget, det är typ samma steg som att säga jag berätta att man är förälskad i någon mm. typ. Eller förstår du det är samma tröskel liksom. Ska jag våga säga det här? Ja, men absolut. Eller? Det är det. Är jag ute och cyklar. Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså, om jag tänker på mig själv när jag tar upp konflikter så är det ju verkligen ett risktagande. Mm. Och lite så här. Kommer den här ja. relationen hålla? It's... Eller som du tänkte. Ja det kanske inte hade mig själva att ta upp det att göra. Men så här att du inte ens var säker på. Om vi skulle kunna fortsätta med podden. Mm. Mm. Men, ja. men det var ju bra. För jag hade ju också kunnat så här, åka hem. Och vara arg. Och irriterad och ledsen. Mm. Och mm. så hade jag typ så här, efterhand eller det har, det har väl jag gjort i vissa situationer och det kan ju inte vara så här, efterhand då. bara låta det rinna ut i på något sätt jag hade ja. kanske inte kunnat göra i det här fallet men ändå på något sätt att bara låta det bero ja men så här, nej men nu blev jag nej men jag kan inte mer typ så jag kommer inte på något annat sätt eller jag försökte undvika konflikten för men jag inte men är inte det ett sätt då eller om det går över ja men jag tänker att jag hade kunnat så här, nej men nu jag har inte kommit Nej, men jag, liksom inte. Ah, ja, precis. Då hade du inte löst konflikten, nej. inte som att du hade kommit över det. Nej. Nej. Så känner väl jag också att jag är de gånger jag inte tar i konflikter. Att det inte rinner av, mig, utan ah. att det ligger där någon slags grej. Mellan... Nej, så jag hävdar fortfarande att det är bra med konflikter, ah. och att mm. konflikter har fått ett väldigt negativ negativ klang. Ah, och, tycker och, och, och, och, och, ja, tycker jag. Vet inte. Vi, vi funderade lite innan på vad ordet konflikt betyder. och kom efter att vi slagit i diverse verk fram till att det är någon slags sammanstötning. Och även om det inte låter så himla positivt så är det ändå att man möts mm. någonstans. Liksom. Och jag kan tänka att i vissa relationer har man liksom inte möts ordentligt innan man har en konflikt för att mm. man har så här befunnit sig på ett avstånd från varandra. Men att när, ja, men när konflikten är ett faktum så är man som sagt väldigt nakna inför varandra. Mm. Man, man man kanske till och med gråter eller tappar behärsningen och skriker att det är så här, kanske första gången man människor inför varandra. Liksom. Ja, men jag håller verkligen med dig. Och, ja. så, men jag tänker ju också att konflikter är inte heller alltid bra. Ehm, ibland handlar det verkligen om att välja sina strider. Och, men det är ju förstås jättesvårt. När, när ska jag ta en konflikt och när ska jag vänta ut den på något sätt? Eller när... Eller, ja... Eller jag tänker också att det finns människor som skapar konflikter liksom. Med där behov. behöver. Liksom för något sorts behov att framkalla någon känsla överhuvudtaget. Alltså det kanske är fel. Jag tänker att, att det är skillnad på att alltså, jag tänker att man kan okay, bli anklagad för att skapa en konflikt. Jag tänker mm. att man, det sällan handlar om det att man skapar en konflikt. Att det mer handlar om att man påtalar en ja. konflikt som redan finns och, och så här lyfter upp den. Hörrni, det här som vi inte pratar om Mm. det måste vi faktiskt ha tag i nu men att sen finns det människor som gillar att provocera typ. ja, men absolut. och att det är kanske är det som är det större. men jag kan känna ibland att jag provocerar fram en sorts känsla hos folk ja och det, det är väl bra eller? jag vet inte men, det... men att provocera för provocerandets varför... skull ja, men... så är att man typ tänder på provokationen varför, skulle... varför, prov... det... varför ska jag provocera fram eller jag vill provocera fram frede för jag vill att de ska tycka om mig eller inte tycker om att men bryr sig om mig Men det mig så här i brist på ja precis. på, på, på någon en... slags kärleksfullt ja. uttryck så bara precis. men känn känner någonting inför mig. Ja men som när jag var som värst då flörtar jag ju med folk killar kanske genom att bråka med dem liksom. Eller mm. du är så här för att framkalla Någon sorts intresse. Ja, ja men jag vill på den här klassiska <laughs> vad är det någon slags mm. dikter. Ja fammar mm. man, man... Söderberg. Ja precis. Ja. Kan du den? Kan du recitera äh, den? Jag tror, man vill bli älskad i brister på beundran. Man vill bli beundrad i brister på... Förakt, nej, inte föraktad. Eller hatad kanske. Ja, men det är någonting sånt i alla Ja, fall, att, och, och det blir liksom... Här, är, ja, mer och mer förhandlar om... Eller såhär, vilken känsla som helst. Bara man ja, inte... Hur slutar det? Men det är, det är väl i brister på hatad, tror jag. Att det är det som ja, är det det, att det är det, bättre det, än jo, ingenting. Men jag tänker att jag har för mig att också slutat med någonting. Liksom att man ja, skälen man... söker någonting. Ja, ja men liksom vilken känsla som helst. Ja. Det kan jag, alltså likgiltighet eller typ det värsta ja, jag just. kan ställa sig inför. För att det, provo det provocerar mig och då vill jag provocera fram någon slags ja. känsla ur den här personen som varken i bu ja. eller bä som man vill säga. Liksom. Ja. Jag ja. förstår vad du menar. Vi kanske kommer mer in på känslor och sånt. att ja. ja, på, på, ja, vi på kanske ska återgå till konflikter. Men i alla fall, jag tänker mycket på det här med konflikträdsel. Det är så ganska, jag tänker att det är ganska vanligt att man säger till folk, ja men du är konflikträdd eller du, du skapar konflikter eller du är sån, du är sån. Och jag tycker att det är ganska jobbigt. Eller jag har blivit kallad konflikträdd. Och jag upplever mm. inte mig själv som konflikträdd men i vissa situationer så är det ju det. Alltså jag tänker att det beror väldigt mycket på sammanhanget och att det är en sån här stämpel liksom, att nej men du är konflikträdd. Eller varför skulle någon vilja stämpla det på någon? Mm. Det vill bara säga så här istället, ja men varför tar du inte upp, varför, varför kan du inte ta den här konflikten istället? Den här specifika konflikten istället för att stämpla mig som konflikträdd för av ja. livet liksom i allt. Eller, ja. det tycker jag är. Men är inte det någon slags nästan härskarteknik ja. tänker jag så det gäller ju även andra saker så här. Man ska bestämma vad ja. man är, ja, eller vad du som alltid gör ja. så här. Det är ganska onödigt, tycker jag. Apropå... Och att man... Ja. Det Och det tycker jag är onödigt. Jag tycker att ordet det har väl någon sorts... Men jag tänker att det är svårt att säga till en människa att är allt Samtidigt vet jag att det finns folk som undviker konflikt till varje pris. Nästan jämnt. Så att, ja, okay. ja. Ja, ibland kanske man behöver höra det. Ja. Aha. Det är intressant också att de som anses vara för får höra det samtidigt som de som anses skapa konflikter, som det ju heter i många sammanhang eh, får höra det att det handlar ja. någonstans om att man ska vara neutral ja, precis. man ska kunna kanske prata om saker men på ett pärskat sätt men, men när vi ändå talar om det här med att sätta etiketter på andra att, att vara den som tar på något sätt blir känd för att ta konflikter mm. Eh, ibland blir liksom en hel grupp sändebud mm. liksom, eller det upplever jag men du som brukar påtala, kan inte du säga det här, mm. och jag känner snarare att nej jag vill inte säga det, för jag har redan eller så här, jag, folk är redan irriterade på mig, jag vill inte ta det igen mm. det är väl bättre att någon annan tar det som man sprider det men att säga mm. du som är så bra på det här och, och mm. att det, då han, då handlar det väl någonstans om de andra personerna de andra förutom jag. Nej, men alltså de, de som skickar någon annan, det handlar om deras konflikter. Mm. Vill... Att det blir bekvämt att skicka ha ett ombud. Liksom. Man vill att någon annan ska göra en security work. Eller hur? Så, ja, jag tycker att konflikthantering som en slags ämne borde ingå i skolan så att folk lär sig. Liksom. Ja, det men det vore jättebra tycker jag. Men jag tycker också så här. Jag har haft lektioner i konflikthantering mm -hmm. till min folkhögskola. Ja. Jag, mycket det här att, jag vet inte om ni känner igen det här som lyssnar, men jag budskap. Jag tänker att det är ja. ganska populärt att lära ut så här. Jag, jag upplever ja, det. Och jag tycker att det är en bra grej, för att jag förstår ju grejen med att inte föra ut och provocera folk, utan faktiskt kunna prata igenom, som vi också kunde göra. Mm. Men det kan också vara oerhört jobbigt när jag vill skrika lite och skrika av mig och så kommer någon och säger såhär, nej men hur upplever du det här, Ulva hur upplever du eller så här, du, då vill inte jag höra det, du vill jag skrika och gråta klart, och sen kan vi säga vad jag upplever och vad jag inte upplever, men det är förstås svårt jag tänker att det också är någon slags härskarteknik, ja att du nu, kan nu jag applicerar jag det på allting, men ja absolut, ja det kan användas om det, Syndighet om man säger, det är väl inte rätta sätt att använda den metoden, mm. men Ulva nu upplever jag det som väldigt aggressivt. <laughs> nej Nej, ja. det är nog inte så bra. Men så här då, varför, varför har vissa människor fler konflikter än andra människor? Nu kan jag bara gå till mig själv. Mm. Jag, jag, jag upplever att jag ofta är i konflikt. Ja. Och jag har lärt mig den hårda vägen att alla människor inte är i konflikt lika ofta som jag själv. Mm. Och också från inte jättemånga men några personer fått höra att Elin du är den enda som jag bråkar med. Mm. Ja, men jag upplever också alltså här, när jag pratar med vissa vänner. så säger jag så här, jag bråkar med den och den. Och så, men jag bråkar aldrig med någon. Här, <laughs> jag bara, oj då, varför inte? Alltså så här, för mig är det, jag bråkar ganska mycket med folk. Och jag vet inte vad det på, Vi pratar ju lite om, i familjeprogrammet så pratar vi också om det att vi kommer, just det, våra familjer bråkar. Mm. Tror jag vi båda tog upp. Ja, jag tror det i alla fall. Uh, och jo, men så är det i min familj i alla fall att vi bråkar ganska mycket. Och kommer det därifrån att jag är... Att jag, jag vet inte, att jag tycker är mer självklart att man ska bråka på något sätt. Att det är en naturlig del av relationen. Eller hur? Och det tycker jag ju är nog bra. Mm. Men det kan ju upplevas som väldigt dåligt. Och det kan vara väldigt dåligt också för att man ska inte behöva bråka om allt. Liksom. Eller såhär, svår balans. Precis. På något sätt. Och det kan också handla om att jag är känsligare för saker och ting. Att jag inte kan släppa saker och ting. Att jag har den... Att det är en egenskap jag precis. Att jag mm. så här hakar upp en på grejer som inte mm. kommer över. Utan att få ta upp det i liksom, luften. Mm. Och att vissa faktiskt kan komma över det. Mm. Och det är inget negativt. Inget vare sig. Nej, men att man, är, man, är, det, liksom. man är olika mm. helt enkelt. Och, om, ja, precis. Och, och omvänt det du sa innan. Det här om att växa upp i en familj. Mm. Som, där man tar mycket konflikter uppet Så. Jag upplever i alla fall så att. Många som är obekväma att ta konflikter då inte har växt upp med en familj där man tar konflikter upp ett. ja Det, går, det är en teori är... jag har som såklart inte går att applicera för men jag tror äh, kanske det, Men det är svårt att veta som sagt. Exakt. Det var någonting ja. mer jag tänkte säga om det som jag nu har glömt bort. Eller? Jag vet inte. Låt mig tänka en sekund. Okej. Okay. <laughs> jag kommer inte på det kanske men jag kan liksom ställa mig så frågan inför folk som tycker att det är direkt obehagligt med konflikter. Mm. för jag kan tycka att det är skönt och typ förlösande mm. så här att nu, wow, nu kan vi prata om det här som har legat latent det kanske är jag som sagt det här med att vara känslig för olika saker mm. ja, Men det var det jag skulle säga att jag har det här är också min analys men, men också saker jag har fått sagt till mig att, att jag har kompisar som inte inte så ofta hamnar, hamnar i konflikt och inte så ofta blir arga heller. Jag blir väldigt lätt arg mm. eh, som har vittnat om att de känner sig likgiltiga inför väldigt mycket. Det handlar inte bara om att vara likgiltiga inför såna här, så här konfliktsituationer utan även likgiltiga inför andra orättvisor i världen. Eller, mm. Att det också kan höra ihop, tänker jag, någon slags rättspat som gör att man är ja, arg på stort och smått ja. men att man såklart tänker att måste lära sig att sålla ja verkligen, annars så skulle det vara skit jobbigt och <laughs> kanske också skilja på när, när det handlar om att reda ut en viktig orättvisa och, ja. och, och när det handlar om att man själv vill ha upprättelse ja verkligen och, och på något sätt att, att det går att applicera på alla egenskaper men att ens främsta styrkor också är ens främsta svagheter ja. det kanske är bra att man har ett recept på som det gör också att så och få svårt att avgöra vilka strider som är väl att ta precis ja. som du sa innan absolut det tror jag också men jag tror också att det finns någon sorts sanning att vissa upplevs som mer bråkiga inte bara är mer bråkiga mm. hur tänker du jag tänker framförallt med kvinnor då att, mm. att som kvinna om du tar upp konflikter påtalar konflikter mm. att du blir en sorts bråkstat eller hur? Ehm, och det, det tycker jag flera av mina kvinnliga vänner och bekanta säger har sagt, eller liksom, och att jag kanske också upplever det hos kvinnor mm. om jag ska vara andra ansakande ja men det kan jag skriva bra. Ehm, och det tycker jag är jättetråkigt ah. ehm, ja men varför är det så ja. du som <här> läser, <här> jag, som läser... <här> jag som kan det här, eller? <här> men jag tycker att det handlar om den klassiska kvinnor Bilden av kvinnan som är någon som är mild och jag vet inte. Kvinnor är ju kända för att försöka vara känslosamma, men att det är mer kanske handlar om, om romantiska känslor och, och liksom positiva känslor. Möj möjligtvis att man, man blir upprörd och ledsen och så, men. Då handlar det om att man blir hysterisk och skriker ja. inte att man har en konflikt. Men, men att det är, ett det är fortfarande ett negativt beteende mm. även om det hör till, till kvinnor Men även om en kvinna tar upp en sak, sakligt så mm. upplevs hon, tror jag ofta, inte alltid förstås, som bråk mens män. För att det rationella och liksom på kvids för att de tar upp konflikter. Och om de börjar skrika så tappar de behärskningen. Ja. De är inte hysteriska. Men det är verkligen här bilden. Om vi... Så här, mamma och pappa. Det är pappan som själv ut och mamma som tröstar på något sätt. Att ja. Och mamma blir ledsen. Ja. Jag har funderat mycket. För jag upplever också det här. Eller jag tänker mig i alla fall att jag upplever det för att jag är kvinna. Ja. Jag har jättemånga gånger. Inte jättemånga gånger. Nu överdriver jag allt jag säger. <laughs> jag har i alla fall upprepade gånger fått höra att jag har en hård ton. ja parentes det är män som har sagt till mig att jag har en <laughs> slut ton. Eh, det jag funderar på, jag är inte säker på. Det kanske ni kan svara på i kommentarerna. Men liksom, om, om jag vore man, eller om en man använde samma tonfall och samma retorik som jag. Skulle den personen ja. då bli anklagad för det det handlar om för att ha en hård ton? Ja. Nej, jag vet inte. Men ja, okej, okay. om jag får vända, eller om jag säga så här, om jag, kvinnor kanske är mer bråkiga också för att det är enda sättet de kan göra sig hörda på på något sätt. Alltså det här tänkte mm -hmm. jag på att, ja men, men om män tar upp något sakligt mm. så, så blir det lyssna på, men om jag som, särskilt som ung kvinna, ja, just tror jag, jag. Att, att jag på något sätt måste använda en ganska hård ton som du säger, mm. eller vara känslosam för att, och överdriva mycket och vara bråkig. För att bli lyssnad på. Ja, och dels det och att jag också använder det som ett verktyg för jag kan använda det som... Ja, men det kanske går in i varandra lite. Att det, att det hör till kvinnorollen. Ja. ja, men jag kanske inte kvinnorollen utan att på något sätt att jag måste ta till det här som jag egentligen inte tycker är särskilt bra. För att det är det enda sättet att bli lyssnad på. Det. Jag vet inte, jag bara en jag som slog mig nu. Ja, men det är mycket möjligt. Och därför är kvinnor mer aggressiva. Ja, men på något sätt någon sorts att de måste vara det. Och inte bara upplevs om det. Ja. Ja, ja. intressant. Jag vet inte, vi har jobbat på ett härberge för att missbruka det en gång. Mm. Och då var det många som sa det. Kvinnor, är så, kvinnor som kom som, de tog över det. Ja. De var mycket mer aggressiva än männen. Mm -hmm. Och det tycker jag var intressant, för jag tänker verkligen att jag ska om. tvärtom. Ja. Men det tänker jag att de är så utsatta, med kvinnorna. Så de är hela tiden tvungna att liksom, vara i någon slags försvarställning. därför är mer aggressiva. De var ju mycket mer utsatta än männen. Ja jag vet inte om det kan appliceras på allt, men jag tyckte det var intressant för att det var ja. precis tvärtom mot vad jag har tänkt innan på något sätt det låter ju vettigt jag vet inte, jag har ingen språk men, jag kan, tänka mig, men jag, jag, jag kan känna igen det hos mig själv att jag bråkar och så för att bli här. ja men absolut, och jag kan känna igen det här med att vara beredd på att också ja. jag kan känna att jag går in i en, ett samtal med någon slags aggressiv hållning för att jag typ Tänker redan ja. från början att jag kommer bli, folk kommer säga emot mig. Ja, men så gör jag också. Verkligen. Medan jag tror att många män förväntar sig att de ska bli på. När de... Och då kan man gå in i, i samtidigt. På ett annat kyrkan. sätt. Och... Ja. Det tycker jag är intressant. Ja, eh, jo. Men jag tänkte också på det här med att kvinnor förväntas vara milda. Men jag tänker också så här att... Även, eh, jag är ju på kyrkan och... Har varit med i konflikter i kyrkan. Och det blir ofta ganska jobbigt. För att jag tror att många kristna har någon sorts självbild av att vara snälla. Eller att kristna ska vara snälla och milda och goda. Och inte bråka. Mm, äh. Att det finns någon slags allmänt mildhetsideal. Ja, som inte bara är absolut. Är. Mm, att det man ska kunna lösa saker med att bara på något sätt. Nej men vi älskar ju varandra för vi är bröder och systrar. Och sen så är det klart liksom. Ja, vi behöver inte ha några konflikter. Nej. Och, eller att det till och med är en typ vilja att ja, ta konflikter. Att det är något så här, ja men att om jag påtalar en konflikt så antas jag vilja något ont med det. så mm. split på något sätt. Mm. så att hon sänderbud. Nej men det tror jag inte. Men liksom ändå att det, jo fast de, den de, trycken de, de, mm, de har man väl ändå hört inom kyrka, att ja, jag känner ja, igen det. Ja, det <laughs> hör. Men det är kanske inte från alla. Men i alla fall, nej, jag, tror, jag bland... tror att det en, det är kanske inte bara Kristus Sammanhang men det är ju det jag har erfarenhet från. Ja. Eh, det kanske är fler Sammanhang. Mm. jag blev väldigt glad eller förlåt nej det var klart ja, ehm, jag var på en, retri ehm, en retrit en i ett kloster för lite mer än ett år sedan ehm, och eh, ja, när jag satt på mitt rum så läste jag deras regel som var de var benedikt vad säger man benedikter syster nej syster det var syster ja, och så läste jag deras regel och där stod det bland annat om konflikthantering och då jag fastnade för ett ord det stod trät och broder mm. alltså när du hamnar på kant med din trät typ. och bröder typ jag tyckte det var väldigt fint att det är så här, att, att vara syskon i Kristus och, och att bråka inga motsättningar utan det man sätt här ihop och, och att jag inte minns det som att det stod om du hamnar i konflikt utan såhär när du hamnar i mm, konflikt. Det, att jag. det är en naturlig del av ett liv i gemenskap. Det tror jag också. Det håller jag verkligen med Men du tog också upp det här med att vara inom gruppen. Alltså att det är inte okej man får vara utåt. Ja men precis. Just det. jag ja. Ja, men precis att pratar prata om helig vrede i ja. kyrkan, jag känner att det är ett väldigt populärt begrepp nu för det är att man får vara arg på systemet ja. liksom. men, men inte på citrat och citratusyskon mm. man får vara arg på det utanför gruppen men inte på de strukturer som reproduceras inom gruppen som kanske egentligen är ett symptom på samma sak som det man ser ja. utanför för ilska utåt binder samman på något sätt också ja, det är och sånt. ilska inåt kan upplevas som att det är splittrar, men det är inte nödvändigt att det gör det som jag högt upp. Jag tror och... jag inte att det gör det. Ja, för att knyta ihop så handlar det ju mycket om så att påtala konflikter och att det måste göras. Ja. Det är bra grejer. Jag tror att vi är för rädda för konflikter. Mm. Nu ser jag att tiden har dragit med mm. jättemycket. Vi har typ pratat dubbelt så länge som ja. vi får göra enligt vår, <laughs> vår mall. Men det är för att det finns så mycket att säga om konflikter. Och du pratar ja, så lite om det. det tycker jag. Eh, men nu måste vi sluta. Eller, eller vi ska sluta prata i alla fall. Men ni får gärna fortsätta prata. Mm. På webben hos oss. Genom kommentarer. Eller på Twitter. Eller mejla om det är något. Ja. Och prata med varandra mm. hemma. Och fundera kring det här med konflikter. Och, ja, vad slags konflikter ni tar. Och... Är ni inte där. Jag kanske <laughs> kanske mest det. Ja, precis. Ja. Så. Så, ja. ja. Så hörs vi. Vi hörs nästa gång om två veckor. Hej då. Hej då.